de primera qualitat Festival amb Albert Mallol en qui anem a conversar uns minuts Albert, bon dia, benvingut Bon dia Gràcies, Gràcies. Albert, per estar nosaltres, com estàs? Bé, mira, doncs allò començar a, a fer tots els muntatges per poder començar a punt el dia 2 d'agost el dia 2 d'agost encara queden dies eh, per arribar-hi però això el, el temps ja sabem tots els que preparem coses i, i més vosaltres de que el temps s'estira a sobre sense deixar-nos ni un segon de respir eh, un festival aquest marcat, òbviament com tots els que s'alibren a casa nostra per la, per la pandèmia parlarem d'artistes i parlarem de com vosaltres us heu atrevit a tirar endavant aquest festival s'ha de ser valent, no?, per fer-ho també Sí, bé, de fet nosaltres vam plantejar des del primer moment intentar doncs a donar suport en, en algun sector cultural, tant a nivell d'artistes, empreses, tècnics, a, i totes empreses que hi ha una mica col·laterals en tot aquest, en el món cultural, per poder donar suport i preparar el menys de possible, doncs, a, l'activitat doncs, que tots esperem, tant públic com, com artistes i d'alguna manera, inclús com els nostres patrocinadors, que també ens han apollat a poder tirar endavant aquesta 58a edició. Una edició que, evidentment, ja la vam enfocar a tirar-la el més enllà possible, a dir no el nostre calendari que l'agost, donant a entendre doncs, que al el juliol els artistes doncs, estrangers amb els problemes de mobilitat que havia tindrien problemes, com així ha estat, i així ha confirmat, i hem pogut doncs, salvar tot el que hem pogut de l'agost passar els grans artistes dels doncs, que teníem els doncs, internacionals del juliol en les mateixes dates per l'any si parlant de Jamie Callum, de Simple Mains de Ben Harper, eh, de Coulan de Gaan, de God Save the Queen, que els tenim, o d'espanyols com l'Eiva o de Guil, que els tenim ja traslladats en la mateixa data per l'any vinent. I bé, i amb, aquest, amb aquest preàmbul doncs, vam dir, bueno, no, tenim la sort també que el festival disposa de molts espais a la ciutat de Sant Ferru de Guixols, aquest festival doncs que és municipal i que evidentment doncs l'Ajuntament doncs hi posa totes les facilitats perquè es pugui realitzar. I hem això hem anat treballant doncs, adaptant-nos a tots els protocols sanitaris de seguretat i per aquest motiu ens hem anat el Guixols Arena, que és el que començat a muntar. doncs Ahir van començar a fer els muntatges, que és un gran espai que hi ha unes persones per a grans concerts i l'hem adaptat a aquest aforament que ens permet els protocols de vuit centres i escaig amb butaques, a tothom els veient assignat, amb un espai immens, amb, amb un village que estem treballant nou, amb un disseny propi, perquè sigui el més agradable pel públic doncs, en ens visiti. No? El guiço els arena, doncs, a aquestes puc... actors. Digues, digues, perdona. No, no, no. no deia, simplement comentava això, no? que l'espai mm. aquest um, ens permet també aquestes entrades una mica tot molt més oxigenat, pàrquina tocada a l'espai per tothom que vingui al concert, amb um, el qual facilita molt doncs, tots els protocols doncs, de sanitat i... i, i i de seguretat que ens marca doncs, la Generalitat i el Ministeri. Jo, el que t'anava a demanar és que heu, heu, heu hagut de plantejar moltíssimes coses no? i canviar moltíssimes coses i atendre doncs, eh, totes aquestes peticions que es fan des dels departaments de, de la Generalitat, etc., eh, per seguretat a la gent. Exacte, i, i segurament també en els artistes i tots els temes de producció. pensar que hi treballem eh, diàriament pot haver-hi doncs, unes 30, bueno, més o menys 50 persones diàries treballant, per tant, de mantenir tots els protocols, no només poc, pel públic, és, és evident, però també per la gent que està treballant, no? Incluncant peticions, doncs, més eh, d'artistes, doncs, els que han tenen, doncs, amb allò tot molt individualitzat, en els càterings, etcètera, no? I bé, si n hem hagut d'adaptar amb molta il·lusió, però Podeu presentar una programaciócions que la gent està molt satisfeta pel ritme de ventes que portem i esperem doncs, que sigui aquest punt d'optimisme i de de ganes doncs de de mantenir la música en viu en el màxim exponent això sím un amb un servei tècnic doncs que tenim amb un un gran escenari que tenim a l'espaiport el tenim ubicat també aquí gudíxous d arena amb un so impecable com sempre i això doncs que ens farà gaudir de concerts molt, molt i molt especials, perquè cada artista també ha adaptat a qual també jo vull agrair, doncs tant al nivell del caix per adaptar-se a aquests aforaments, com al nivell de producció, doncs, les adaptacions doncs, que han anat fent els artistes vingut que tenim la sort de poder tenir a casa nostra. Albert, jo mirava una mica també les actuacions, les més importants, ara en parlaré de, de totes elles, però gent com, com Amaral, com Jeter Azul i les entrades que, que estan disponibles o que heu hagut de tenir disponibles i, és clar òbviament, els, eh, els contes no, no surten del tot, o sigui que també és una mica això que, que tu dius, de que eh, els artistes per ells mateixos també es un haver adaptat i vosaltres moltíssim, perquè, és esclar, concerts sí, sí, sí. concerts com Amaral, 8, no sé si vaig, vaig errat, són 800 no no no vas a mm -hmm. no vas a no vas, errat, no vas errat. No, a fent de més, per exemple, per impactar fetes dues funcions, eh per lo que ens discutia una, perquè aportaven ja més de de 800 santades balunes abans de del com de tot el protocol aquest del confinament llavors vols doncs, hem hagut d'adaptar amb aquest sentit, doncs de fer les dues funcions, a la qual agregeixo més farà ser un concert molt especial, perquè seran de tots els una mica doncs que estaran en plena cursita de l'escenari, no? un concert d'aquests doncs, uh, únics i repetibles que tenem aquí a no mm. Igual ens ha passat doncs amb en Pablo López amb, i amb els que hem afegit, o sigui, a part dels que hem pogut mantenir, com Nil Moliner, Arnau Gris o Secretos, Coquemalla, um, uh, i el Getro uh, i els Amaral, doncs que són artistes que ja teníem programats i que hem pogut mantenir en la programació més o menys en les mateixes dates, uh, els Manel mateix, també hi són... Uh, agrair també, no sé si hem pogut sumar el carter doncs, amb Pablo López, amb Miquel Poveda l'Ara Malikian uh, evidentment els Amics de les Arts que també els tenim per tancar al festival l'Andrea Motis, uh, que ens hem fet doncs, que en conjunt tinguem una programació prou lluïda i més també doncs l'adaptació ha fet l'Albert Pla per poder estar amb el miedo eh, que no és per fer por sinó realment per disfrutar un gran espectacle de Pla el dia 6 també aquí al Guixos Arena no? He vist a la pàgina web que els stay home també actuen, òbviament el dimecres el dia 5 d'agost eh, que estan tan de moda, però he vist que posen noves localitats a la venda, s'hi han acabat i n'heu afegit més? Com com anat? Sí, els protocols han permès, doncs poder afegir unes 200 entrades més, que és el que sempre prenent la venda, que, ja, que demà ja no n'hi haurà tampoc, eh? aquí va un ritme rapidant, no? la venda d'aquesta bona gent, eh? des del terrat a Portaferrada. Sí, amb una càmera de mòbil i n'ha fent, no, ells? No, Escolta, tu, exacte, exacte. Aquests, aquests sí que recordaran el confinament com una cosa bona, ben segur. Molt bona, exactament, de ben segur. Albert, d'aquests concerts que, que ens proposem, ja per fer propaganda a la gent, ja n'hi ha que estan venuts absolutament, soltauts, que, que es diuen... Sí, però bueno, puta, tenir aquesta aquesta punt públic que marge amb els Estai Homes, estem apuntant al Jourin en i Moliner, Mouliné, el primer dia està ensjouri, eh, uh, estem amàre al Linking també punt de Jouri, eh, uh, seguits com que malla de unidós i tot tu, també, de més i de un ritme d'onça de ara van no, més altres quartes parts dea forament gaiairebé tots els espectacles, menys un parell l'alta doncs va a el que més o menys també tenníem previst nosaltres, en el qual d en aquest sentit estem molt satisfets no així mateix ens no hem dit tots doncs, queim un... hem programat aquest any més especialment. Ja ho feiem eren artistes que donc que a cada any hem tingut programats en el festival artistes de casa nostra o properes de casa nostra o gent de fora que ha vingut a viure a casa nostra no grans professionals que tenim aquí, és una ciutat molt musical d'en Ferro de Guíxols i el seu entorn. I bé, doncs hem fet un... En l'antic espai on celebràvem el festival de nits mítiques, com el Trio del Pan Mezzini, el Maraporto Hondo, o el Manat de Leonar Coen i la Plaça de Dia, hem fet un auditori per a 200 persones per gaudir d'aquest festival que hem nomenat dins el propi festival Stars quilòmetres Zero, o sigui estrelles de... De, de proximitat, no? I aquí tenem una promoció en quatre concerts el dia 24, 25 i 27, 28 amb un espai molt íntim uh, on podem gaudir d'un doncs, homenatge a Robert Gerard amb un, amb un duo de pianos excel·lent que és a, en Ferran Culler i Lomet un precononista que és en Mara Clor, un precononista que l'hem vist des de Manjolí Sabà i en Lófans que és de Sant Feliu és un dels precononistes més reputats de, de l'estat espanyol i és de casa nostra així mateix doncs, també tenim doncs, doncs eh, aquí farem un homenatge a Roger Gerard que aquest any s'ha gatorfa amb tot el confinament i igual farem doncs en la amb la Maria Cadinyagaral ehm i la violinist Russa Leonora ens fer una una primavera de Beethoven per a doncs a l'any Beethoven que s'ha gatat també una mica doncs des per tota la pandèmia, no? És un festival doncs aquest que és dins el propi festival i que dona aquest punt de concert una mica més a tarda, cap a les 8 del vespre i que ens, eh, és en el centre a la plaça Badia un petit espai també del festival que ben perits que sou per aquests eh, barris eh, per aquests ganxons festivalportaferrada.cat per si esteu interessats i voleu eh, assistir amb algun dels concerts afanyeu-vos que ja ho ha dit ara mateix l'Albert que queden poquíssimes entrades i recordem que els concerts ho ha comentat ell abans eh, internacionals Jimmy Cullum eh, Ben Harper Simple Minds eh, la d'Amaris Jalabert i, eh, i d'altres eh, queden per el proper any eh, que queden tots aplaçats al 2021 ah. o si sigui, una bona feina que heu fet de poder traslladar aquests concerts a l'agost de l'any que ve. Sí, sí i, a, i a, a, no, a la mateixa data que tenia per exemple el Ben Harper el mateix dia, el Cintelmanys també i aprofito doncs, per dir doncs que agraeixo a tota la gent que ens ha mantingut l'entrada, la majoria de gent d'aquests concerts manté la seva entrada per l'any que ve és doncs, un punt d'optimisme a tots plegats no? I, i estem també inclús venent entradas doncs, per l'any vinent el qual encara ens satisfà més no? mm -hmm. i com molt bé deies doncs, estem això amb uns tres quarts de d'aforaments, per tant que la gent que vulgui gaudir doncs, del, del festival d'aquesta 58a edició tan especial com el que diurem a Sant Feliu doncs eh, que s'afanyin perquè realment estem en un bon, bon ritme no és allò que sempre els diurem molt bé però realment anem en un molt bon ritme de venda i també diurem que estem preparant un village amb superatractiu també hi ha una programació paral·lela en el gran espai de l'Ixos Arena que està a, a, a l'entrada de tothom entrarà village també sí. hem, hem fet un espai molt acurat amb tots els serveis hi haurà un foodtruck, també perquè la gent pugui de tenir, abans, obrem a les 8 ja perquè la gent esglonadament va, vagi vinguin i pugui gaudir doncs, de l'espai village, és totalment un espai que hem creat nou en el Guixos Arena. És un espai molt ampli que ens permet doncs, tenir tots els serveis a punt. No? Fantàstic, deixem-me ser una mica malparit, els que, els que en coneixen ja ho saben, una mica el bocat del diable, perquè el fet que s'hagin suspès altres festivals importants a la nostra zona és bo o és dolent per vosaltres? O no necessiteu ja, el Festival de Portaferrada està consolidat des de fa moltíssims anys, no necessiteu que n'hi hagin més o menys? No, nosaltres, aviam, per l'antiguitat i per les promocions que portem ja, eh, o sigui, nosaltres penseu que quan vam arribar a 50 aniversari ja portàvem un ritme molt fort, la 50 aniversari va ser un punt d'inflexió, el qual des de l'Ajuntament vam patir molt, doncs, per, perquè també en va de crisi, sortint de crisi i va ser a complex, complex, fer des del propi Ajuntament, que va ser el motiu pel qual vam decidir fer un concurs públic doncs per donar la gestió, o si sigui, jo faig la direcció, però ho gestionem amb una empresa privada de és de project, i ja portem sis anys, en els quals estem encantats, i estem encantats que aquest any de project també hagi volgut um, sumar-se al carro de mantenir el 58 festival, amb un any que, evidentment, serà sostenible, com ens estan anant, possiblement, cobrirem gastos, però no, no hi ha res més que cobrir, o, o si sigui, en tot just arribarem a cobrir l'esforç que han fet els sponsors i l'empresa de project per sumar-se en aquesta gestió d'aquest any tan difícil, no? I, evidentment, al festival estem doncs, eh, són descantamenters de, de l'Estat per tradició i per programació i sap greu doncs, evidentment, per tots plegats que, el, que els altres festivals per les seves potser, característiques eh, per, per, per la raó doncs que evidentment és òbvia per la pandèmia hagi hagut de cancel·lar gran part de la seva programació o cancel·lar definitivament el festival doncs, pel conjunt i pel propi sector cultural, no? Dit això doncs, eh, estem en el punt de mira, per tant hem de fer-ho molt bé també doncs, per, perquè evidentment la gent té àvida de grans espectacles i que a Sant Feliu de Guíxols aquest estiu els tindrem. 58 edicions del doncs, festival ens contemplen, aquest festival de la Portaferrada nascut al 1958 precisament a Sant Feliu de Guíxols. No sé si hi alguna cosa més que ens vols comentar Albert perquè t'estem entretenint també i deus tenir una feina eh, immensa, Albert Mallol. Estem muntant, avui és més els que estan muntant ferro eh no estan per la part artística ni d'allò però vull dir que estem allò seguint que tot vaigir correctament, perquè penseu que és un espai que on doncs, està prop de, bueno, que que to, utilitza qualsevol espai públic però té també les seves dificultats i els seus equilibris de de sostenibilitat en el que passava abans que arribéssim nosaltres, no? Molt bé. Tot, això, tot està funcionant molt bé i esperem doncs, que el festival sigui un èxit un any més. Esperem a nosaltres també, Alberta una abraçada des de, des de Palafrugell, que, que vagi tot molt bé i us desigiem el més gran dels èxits amb aquest festival de la Portaferrada. Moltes gràcies a vosaltres i molt bon estiu. Gràcies. Doncs eh, hem parlat amb l'Albert Mallol del Festival Portaferrada, 58a edició. Us comento en, en un moment doncs també la, la programació, els diversos concerts, el festival eh, i totes les actuacions que podeu trobar, a part de les que ja hem estat parlant. Hi havia tota una sèrie de concerts, però els que ara ens queden a la memòria són els de Pablo López, el diumenge 2 d'agost, el dimecres 5 d'agost, els Stay Homes, que és amb el seu debut a la Portaferrada, Albert Pla, Miedo el 6 d'agost la locomotora negra eh, era un concert que estava previst i ha estat finalment cancel·lat igual que ho han estat els de Paul Weller o Hauser Harnage i Susanne Vega, l'espai pop són actuacions eh, que estaven previstes, Los Secretos i Coquimalla actuaran el divendres dia 7 d'agost amb Mil Molinem, en Xavier Calvet el dissabte 8 d'agost, Arnau Gris el diumenge 9 en Jeth Rertul el Guiçol Zaren el dimecres 12 d'agost eh, també tenim Andrea Motis, excepcional cantant de casa nostra el dijous dia 13 d'agost, l'estrella del jazz de casa nostra, Anna Maliki en el piano i violí el divendres 14 d'agost com ens ha comentat l'Albert Amaral, Eva i Juan en acústic, Amaral el Guixol Zanena el 15 i el 16 d'agost, Sopa de Cabra el dimarts dia 18, Miquel Poved del dimecres dia 19, tenim el concert de Manel el divendres 20 d'agost Els Amics de les Arts el dissabte 22 d'agost la, la Gal·laria Lírica el dilluns dia 24, l'homenatge a Robert en Gerard el dimarts 25 d'agost també tenim el concert del 250 aniversari de Beethoven el dijous el dia 27 d'agost amb aquests concerts que comentaven, Ramon Cardo i Track 664 el 28 d'agost eh, i els concerts doncs, que esperem que es puguin recuperar per altres edicions de Jamie Cullum, de Ben Harper, de Simple Minds, de the Mary Jalabert, de Bad Gile, de Leiva, de Cool and the Gang i el Champions of the World, de God Save, de Queen. Una excel·lent xerrada doncs que hem mantingut al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, un dels artistes que hi són és Stay Homers.